Холодне склод зеркал байдуже повертає нам наші образи, міміку, жести. Проте це омана. Насправді тендітну амальгаму пронизує кожна мимовільна емоція, кожне ледь помідне почуття. Варто полишити дзеркало на самоті, і воно знову і знову переживатиме ніжність, жагу, розпач, страх. Аж до час не зітре його сріблясту душу із скляної тверді. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, Народжену в Україні Нематеріальні дзеркала. Автор Леонід Данільчик Читає Тодо. Рящив. Він же Жешов. Тендітна литка визирнула з-під метушливих складок плаття, кокетливо покрутилась, демонструючи свою звабну форму перед великим дзеркалом. Зося! Незабаром твій вихід! Зося. Ніжка розчаровано зникла. Юна красуня. Двічі Крутко обернулось довколо себе. Осяяла усмішкою своє щасливе відображення та випорхнула з імпровізованої гримерки. Летіла на зустріч нечисленній публиці, подекуди зацікавленим поглядом, розрідженим аплодисментам та нечастим дешевим букетом. Ну і нехай так! За те, яке вдоволення перевтілюватись! Грати! Жити, кохати, страждати, бути щасливою, впадати в розпач. І все це за одну коротку мить вистави. Зала Польського гімнастичного товариства щотижня переживала дивовижну трансформацію, перетворюючись на міський і рящівський драматичний театр. Містика метаморфози чарами розфарбовувала нудне життя Зосі. Прима повітового театру, залет черкаючи балетками паркет, мчала на зустріч авансені. А її відображення у трюмо продовжувало старанно випрацьовуючи міміку та пози для майбутніх перформансів. Остапе, хочу тебе одразу застережити, знаючи твою гостру палку натуру. Ігнат поправив банд краватку. «Будь пильним!» «В твоїх застереженнях немає потреби!» «Не робися мамкою, це не робить тобі лице!» «Ну добре, добре, не кипкуй!» «Це лише добра товариська турбота!» «Львів – це тобі не Відень і не Варшава!» «Там вирують події!» «Саме тому я туди і прямую!» «Не вирувати, звісно!» Остап усміхнувся а нести ідею українського просвітництва. До того ж, це просто квіткова клумба, порівняно з тим, що коїться у Києві. А про Харків я й без здригання не можу згадувати. Сіпнув плечима та продовжив. От і зараз. Страшно собі уявити, що цвіт української інтелігенції гине на брутальних штиках більшовизму. Остапе. Я не можу тобі перечити на великій Україні трагедія національне горе. Ігнат зробив невизначений широкий жест. Але ти вагомо недооцінюєш польську політику пацифікації. Тонка, елегантна палиця вправно перескочила у правицю ігната, і він охопив долоною лікоть товариша, намагаючись надати переконливості своїм словам. Тебе вводить в оману лояльність Гендріха Страсбургера чи того ж Леона Василевського? Не будь наївним! Партія народних демократів – то ультраправі націоналісти, шовіністи. Ніхто з них не вважає українців за історичний нарід. «От, от, Ігнате, задля цього я і потрібен у Львові!» Вибух Остап, «Відчувши?» як стиснулись пальці приятеля на лікті, опанувався і вже спокійно продовжив. «Я планую долучитись до правничого відділу. Мусиш мене розуміти, я не можу відмовити шановному пану Ковшевичу». «Та я тебе не відмовляю, лише наполегливо прошу бути обачним. Справа заснування Українського таємного університету – це справа національної ваги, Шкода, моя едукація не дає мені змоги долучитись. Зупинились поруч лавки. Ігнат відпустив руку товариша. На жаль, яким би приємним не було твоє товариство, я вимушено тебе покидаю. Як довго ти плануєш нудитись у нашій глушині? Як не прикро, лише кілька днів. Довше немає змоги. Ігнат, розуміючи кивнув. Остап продовжив. «Ще маю одну важливу зустріч, та потрібно завершити деякі формальності. Незважаючи на поспіх та безумовну важливість справ, ти маєш зробити собі розривку. Надто ти виснажений та збуджений!» Остап примружився. Уста його розтягнула підозріла усмішка у відповідь на хитрі нотки в інтонації Ігната. Ймовірно, ти маєш рацію!» Як тут можна розважитись? Не надто. Я знаю твоє замилування драмою, тож насмілюсь запропонувати місцевий театр. О, Грящів нарешті? Не зовсім так. То гімнастичне товариство люб'язно надає тетешній трупі свою залу для спектаклів. Але одразу хочу упередити тебе. Не будь суворим. То тобі не Львів, не Краків. Будь поблажливим, обіцяю бути толерантним і навіть більше. Остап збуджено сплеснув і жартівливо поправив краватку. Я радо приймаю запрошення і вимагаю адресу найкращого квіткового магазину. У вухо ігната проникне надто тихий шепіт Остапа. Ти вимагав від мене толерування, а натомість я вражений. Товариш покосився, але промовчав, стиснувши губи. Так майстерно, перетворити глибоку трагедію у водевіль – це… Ігнат пирснув, не глузуй! Насуплені брови не допомагали Ігнату зберігати ображено суворий вираз. Губи зрадницькі тремтіли сміхом. Але справді це не перевершено, продовжив Остап. Замість очікуваних глибоких трагічних переживань, актори тішать кумедною дотепністю. «Майся на стримані, Остапе!» Проте серед цього польового цвіту я бачу один нерозпущений бультон культури. Хитра іскра майнула в швидкому погляді Ігната. Широко усміхнувся. «Певен, ти про панну Зосю Ментель?» Вона, навпрочуд, атракційна. Та так, саме так. Не красива, навіть не а саме атракційна. Поруч зашикали й товариші, винувато вклонившись, замовкли. Колись літній вітер намагався розворушити вечірні крони парку. Веселі тіні мерехтіли алеєю. І гнат у піднесеному настрої. Відстукував палицею ритм Продовж неквапливої прогулянки «Маю тобі ще одну приємність запропонувати» «Ти перетворюєш мої буденні дні на свята» І Остап поклав руку на плече приятелю «Тішись, що можу бути корисним у твої короткі відвідини» «То, що за несподіванками мене чекає» «Не тягни театральних пауз, сьогодні їх було вдосталь» Ти не дотримуєш слова. Я просив не порівнювати наше провінційне аматорство з театрами столиць. Ну, годі, не ображайся. Я насправді отримав неймовірну хмару позитивних емоцій. Особливо зачарувала мене тутешна прима. Ну, що ж, можна посприяти поглибленню цього стану. Маю запрошення на раут до Мазовецьких, де, певен... «Буде нагода представити твою скромну столичну особу нашому провінційному діаманту, панні Зосі!» «Хо-го!» -хо! «Я наважусь на цей необачний крок, лише тому, що переконаний. Невідкладність твоїх справ не дадуть тобі часу наробити дурниць!» «Ігнате!» «Не намагайся відбілитись! Твої вимовки безсенсовні! Я надто добре тебе знаю!» Ігнате, немає більш моногамної щодо матримонії людини, ніж я. Повторюю, безсенсовні. Остапе, безсенсовні. Але я готовий піти на цей ризик. Я неймовірно радий тебе зустріти знову, Остапе. Був певен, що ти уже покинув рящів. Остап зробив дзеркальний жест у відповідь на припіднятий капелюх та почав нетерпляче переминатись на місці. На жаль, вирішення формальностей дещо затяглися, і кілька днів перетворились на кілька тижнів вимовки вимовки. Ігнат з хитрою усмішкою оглядав знервоганого товариша. А ось і самі формальності по теплим променям червня до чоловіків впливла збентежена постать молодої чарівниці Зося промайнула повз ріг будинку І зупинилась легким реверансом перед товаришами «Моє шанування, панну Ментель!» Відповів низьким поклоном Ігнат Незважаючи на мої приятельські стосунки з паном Кордуба Мушу вас застерегти Це надзвичайно небезпечний чоловік» «Майте пильні щодо нього!» Надто суворий вигляд Игната виказував несерйозність його слів. Здивованим, наляканим поглядом, Зося підтримала гру. «О, певна в щирості ваших намірів, пане Олійник. Проте, уважаю, що стерегтись потрібно якраз пану Кордубі. Запевняю вас, що поруч зі мною він смирений, мов поранений пташок». «Ви, панно Ментель, здатні ворушінням брови приручати хижаків. Але цей столичний екземпляр швидше світський лис, ніж лев». «Ну, годі!» – вигукнув Остап. «Знайшли забаву над безборонним!» «Тож, бороніться, Остапе!» Ігнат підняв капелюх, прощаючись. «Бажаю вам звитяги, панно Ментель!» Мушу вас залишити. Потрібно завершити деякі формальності. Прощавай, Ігнате. стримано відповів Остап. О, як я скучив, кохана. нетерплячі губи шукали зосіни вуста. Ухилялась, підставляла поцілункам щоки, шию. Немислимо, довго чекав. Зловив мить. І захопив її у полон поцілунку. Вивільнилась та, вхопивши за руку, знову притягла до себе, пригорнулась до його грудей. Не їдь, прошепотіла, мовчав. Не їдь, зостанься. Відсторонив від себе. Зосю, пощо тобі ця дзюра? Їдь зі мною. Я для тебе я зможу поклопотати за місце у театрі. Осікся, вколотий іронічною усмішкою. «Ти підеш у акторську школу, а за місце я...» Приклала пальці до його вуст. «А якщо я стану великою акторкою, приймою? Поїдеш за мною у Відень, у Париж, покинеш свої справи. Заради мене, моїх мрій та забаганок». «Не хокетуй, Зосю, благаю». «Ага!» То ти не віриш у мій талант. Та вірю, вірю, але що ти хочеш досягти тут, у повіті, у глухій провінції? Підняла високо підборіддя і стисла губи. Відвернулась. Зосю, Зосю, я кохаю тебе. Зняв капелюх, притис до грудей, став на коліно. Кохаю, прошу будь Дружиною моєю. Гучний вибух зосиного сміху Сколихнув зелені крони І дзвінко розсипався Серед збентеженої листви. Прошу, не муч мене. Шепіт ледь прокидався Крізь тремтящі губи Остапа. Ого, врешті-решт! Вигукнула Зося. Врешті-решт! Нагнулась поцілувала його у маківку і потягла за ліхті до себе. Я кохаю тебе, Остапе, хоч ти цього не вартий, але... Так, я кажу тобі так. Рвучко відвернулись, ухиляючись від поцілунку в міцних обіймах Остапа. Твердо прошепотіла. Але курси при театрі то є обов'язкова умова. І лише тоді віддала свої вуста напотало нетерплячому коханку. Львів. Не знаю, не знаю, не знаю. Дзвіночки Зосиного сміху розсипалися вітальною. Такі бадьорий настрій несе в собі якусь таємницю. Поділ плаття промайнув паркетом і, пригорнувшись до груди Остапа, Зося змовницьки зашепотіло. Навіть дві о Відхилилась та, нахмурившись, прискірливо поправила чоловіку в банк-краватку. Чудова і надзвичайна! о Ти сьогодні вкрай багатослівний! В твоїй присутності я втрачаю дармове. Остапе, не опускайся до банальностей! Ранкові промінчики визернули з-під важких штор. Та бешкетно застрибали по вітальні. Зося примружилась, штовхнула Остапа в груди і закружляла, наповнюючи тишу, шелестом шовку. То я приречений страждати в невідомості? Чи можу лічити на твою милість? Танок сонячних зайчиків завмер. Зося застигла посеред па. Повільно, по царськи, повернула високо підняте підборіддя. Частково Повернулася, витягнулася Широко розправивши плечі Та по лебединому Витягнувши шию Посіяні вами зерна Пане Кордуба Не пропали марно Вони трапили на плодовитий ґрунт Зося Поважно пройшлась Ведена здивованим поглядом чоловіка Зупинилась Поглянула на нього І ствердно кивнула «Усі ці курси, уроки вокалу, заняття із хореографії, дрібні ролі в камерних театрах?» Раптово гучно розсміялась та, збурюючи зграйку сонячних зайчиків, пірнула у обійми заскоченому Остапу. «Мене запросили на роль! В... в...» Зося встромила примружений погляд в Остапа. «В український національний театр!» «Ти маєш на увазі Державний народний театр? Ви постійно пхаєте свої політичні пальці у високе та не тлінне!» Остап взяв кисті Зосі у свої, поцілував її долоні. «Це надзвичайно! Я вже уявляю, у головній ролі пані Софія Кордуба!» «Не головній! Наразі не головній!» – підтисла греливо губки. І це я чудова новина не більше, але й не менше. А надзвичайно Зося вивільнилась з обім. Геть хтиві руки від мистецтва. Репетиція. Мене чекає репетиція. Ні секунди на зволікання. Знову пригорнулась до чоловіка. Прошепотіла. А надзвичайно на вечерю. Сподіваюсь, що попсула тобі усі плани на сьогодні. «І твої думки будуть тільки про мене!» Спорожніла вітальня прислухалась до вуличного відлуння. Стукіт коліс та підков поволі стих на нерівностях бруківки. Сріми на настінного трюмо повільно тануло зображення гарячого вологого поцілунку посеред метушливого танцю сонячних зайчиків. Камердинер ввічливо поклонився, і пропустив Зосю в дім. Масивні оздоблені оригінальним вітражем двері зачинились. На золотих літерах таблички «Вейль Аарон Соломонович, доктор, акушер-гінеколог», підморгнув промінчик. Її плечі легко сіпнулись на звук кроків, але Зося не озирнулась. Пальці далі перебирали китиці На шнурі підхваті шторе Остап перетнув сутінки вітальні Поклав долоні на плечі дружині Здригнулась Він зазирнув у її обличчя Зосю, все гаразд? Потупила погляд Ти блядає, тремтиш. Зосю Озирнулась Пустила китицю Накрила своєю долоною його руку на своєму плечі. Шнур попустився, заледве втримуючи важку штору. «Гаразд, все гаразд, мені якось не…» «Ти не дуже?» Протягнув до себе її кисть, приклав до щоки. «А, так, так…» Зося сіпнулася, закусила верхню губу. «То щось нервове, не варто...» Підвелась. так підтримав її залікті. «Доктор, доктор, казав...» Сховала погляд. «Надмірне збудження!» «Справді, Зосю!» Пригорнув дружину до себе. «Театр не вартий таких переживань!» «То не театр, то...» Уривчато зітхнула. «Не вартий, ні...» «Що там трапилось?» Відірвала щоку від його грудей, глитнула і підвела повний вологий погляд на Остапа. «Ти кохаєш мене?» Поцілував її у перенісі. «Кохаю, зоре моя! Кохаю більше за все на світі!» Закусила губу, сховала очі, прошепотіла. «Вистав не буде!» «Я знаю, заворушення!» І кохатимеш завжди, завжди. Знову повернула погляд. Такий дитячий, наївний, такий повний надії. Завжди, Зосю, завжди. І нехай згорять усі театри Львова, Відня та Парижу. Завжди, завжди. Завжди, завжди. Чмокнув дружину у чоло. Тобі потрібен відпочинок. Відсторонилась. Пройшла кілька кроків і різко озернулась. «А? Що? Відпочинок?» «Так, так!» Пальці забігали по складкам плаття. «На мінеральні води! Води, моршин! Доктор наполіг!» «Так, але Зосю я...» Зробила два швидких кроки до нього. «Я розумію, розумію, я поїду сама! Я поїду!» Пригорнулась. Скажи, що ти мене кохаєш. Кохаю, зоре, кохаю! стиснув її за плечі. Так, навіть краще. прошепотіла йому в груди. Так краще. Підняла голову і вже голосно додала. А ти? Ти відвідаєш мене за тиждень? Ні, ні, за два. Не раніше. Не раніше, ніж за два тижні. Зосю, я зовсім... Ні-ні, так найкраще. Стисла його долоні. Не раніше, ніж за два тижні. Кохаєш? Кохаю. І кохатиму навіть, як щезнуть усі театри світу. Кохаю твої очі, твоє волосся, твої пальці. Приклав її долоні до своїх уст. Твоє чоло, уста, щоки, усю тебе, усю твою вроду. Твою перфектну, досконалу вроду Я досконала? Ти божественно ідеальна Усміхнулась Вже не так сумно Навіть дещо з кокетством Остапе, ти банальний бовдур Хай буде бовдур Але твій сум нестерпний Усміхайся, прошу Кохаєш лише за вроду «За досконалу, вроду!» «А за талант?» «За...» У голосі з'явились грайливі нотки. «Вдачу? Розум?» «Я особисто спалю приміщення львівського театру!» Остап відчув зміну настрою дружини. «А за ним – краківського та варшавського!» «Тож, лише за вроду!» Штовхнула його в груди, примружилась та усміхнулася. Просяяла на хвильку, і її обличчя знову потемнішало. Промурмотіла. Але відвідаєш не раніше, не раніше, ніж за два тижні. Остап підхопив зою на руки, його вуста м'яко припали до її скроні. Важка штора вивільнилась з обійм шнура, опустилась театральною завісою. Глибока тінь лягла на пусте віддзеркалення настільного люстра. Я розумію. Ні, не розумію. Це якесь божевілля, але Росія на тінь Остапа ковзнула по стінам кабінету, дикувато міняючи форму. Але, але я не маю з кимось порадитись. Не маю, ні. Певне, я не шукаю поради. Мені потрібно тільки висказатись. «Тільки но!» Він сів, поклав обличчя у долоні. Якийсь час мовчали. Вивільнив лице. Співрозмовник навпроти, водночас підвів погляд.